Пальці його гарячково розгвинчували упаковку валідолу. Не встиг, забув наготувати. Врешті він таки видобув обладку, вкинув її до рота і вже отямленими очима вказав Ростикові на склянку. «Наливай собі!» Ростик хлюпнув трішки-трішки на саме денце. Завбачливо наготував валідолинку і випив. Цього разу влити спирт одразу в горло не вдалося. Ротову порожнину опекло, в носі теж пекуче булькнуло, в очах стали іскри і сльози, тож він з півтори хвилини мусив приводити себе в належну форму таблеткою, тамуючи дивні позиви десь між шиєю і грудьми. Врешті, востання, струснувши головою і повернувшися до тями і мови, запитав, а отже ж тьотлюся в міліцію дзвонила, їй що сказали? А що вони скажуть? Їм же краще у клевань на дискотеку з'їздити, вроді як за порядком понаблюдати, дівок за цяцьки потримати. А кому охота ніч у лісі сидіти? Вони спитали, що він і зараз там є? Ну, тютлюся ясно сказала, що нема, втік. То вони сказали, от як знову з'явиться, тоді й визивайте, і поклали трубку. Бачковський криво усміхнувся а ага, значить, як ми його спіймаємо, то подзвонимо в міліцію і здамо туди? — радісно збагнув Ростик. — Ти, ну, ще спіймає спочатку, — охолодив його радість Бочковський. — А втім, я думаю, якщо ми його просто налякаємо, він сюди більше не полізе. — Але ми це з тобою базаримо, а треба сидіти тихенько і слухати, — закінчив він. І ще зробив Ростикові страшні очі, мовляв, Слухай я вмовкли, і кілька секунд прислухалися до тиші у таборі і на лісі. Вони нічого не почули, тільки з дерев'яного одноповерхового будиночка, в якому жили вважаті дівчата, чийсь сміх. Потім дівочі голоси завели пісню «Дивись, додаток номер один», яка теж урвалася сміхом. «А, бабам не спиться», буркнув Бичковський і налив собі третю. «Ну, будь!» хитнувся він до Ростика і перехилив. «О, пішло, як брехня по селу!» і Він укинув до рота обладку і вже не став смоктати її, як перше, а розгриз і похрумав. «Давай ти, зроби ковть, там ще якраз лишилося. Давай, давай!» додав він наполегливіше, бо Ростик нерішуче похитав головою. А потім я чифірку поставлю, буде якраз. Ростик підняв обличчя до неба. Знайомі й незнайомі сузір'я мерехтіли в сосновому гіллі. Ковнув сліпучою рискою метеорит. Ростик випив. Майже не відчуваючи смаку, але дух таки забило, і він довго зосереджено крутив у роті валідолку. Говорити не хотілося. Вуха ніби заклало. Було тепло, затишно. Хилило в сон. Він схилився на стіл, поклав голову на руки. Стіл і табуретка одразу ж, синхронно, ніби приварені на один каркас, зрушили з місця і, обертаючись навколо власної осі, пішли кружляти по всій території табору. Не розплющуючи очей, Ростик намагався вгадати, де саме він зараз проїздить. Ось обминули фонтанчика, виїхали на лінійку, ковзнули крохфлагштока, ледь не зачепивши за спального корпусу, помчали до клубу їдальні, широким півколом обігнули його, полетіли до кочегарки, але, не доїхавши до неї, розвернулися по дузі і попід самим парканом помчали до корпусу, де живуть дівчата, прямо крізь ліщинові кущі, але безгучно, до дерев'яного зелененького будиночка, щоб до нього долетіти, треба Писатись у щілину між парканом і двомісною будочкою Шпаківнею, саме тією, де вперше з'явився отой, і так страшно налякав людку матвічучку, затаївшися під стіною і струшуючи правою рукою страшну свою булаву. — Трісь! Ростик перелякано і рвучко підняв голову, розклепив за по повіки. А. Це Бочковський поставив на край столу. Великого зеленого закіптюженого чайника Кришки на чайникові не було Із нього йшла густа пахуча пара